Alhamdulillahi rabbil alameen Wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihi nabiyna muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahun bi ihsanin ila yom al-deen Amma ba'd Ktutu al-ibri manhaj al-saliqin Kami adhi dharita qayma for my namazit Adha ktutu al-tori rahimahullah katham Asht Sunnat, ose është preferuar që njeri u tëskojë për në namaz me qëtësi edhe me me respekt, ose me ndershëmri. Edhe kër të një njëmi, të thodë, bismillah, was salatu was salamu ala rasulillah, Allahum e gëfirli dhunubi u eftahli ebuwaba rahmetik. Dë thodë, këtë dhuaj ka përmen këtu autori, këtë dhuaj ka përmen këtu autori, نير با كي ترسمتيم الله اعلم ايا تشرس ما سيغورت اوس دعايا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك كسو فترسمت مسلمي فان است مسا في الله اعلم فذا një gjatëhyrjes në gjami duhet për para dhe më thëmë me pasë kamën e djatë dhe më thëmë me hi me kamën e djatë kurse gjatë daljes me kamën e majtë edhe gjatë daljes e thotë këtë dhikërt njajtin për vetës e thotë Allahum me ftehri e duabe fadlik ose eh, Allahum me hinnies e dukemin fadlik edhe mundet me shtu Allahu në asimimi në shqeitani rrëgjimi Atëherë kur ta filloj namazin Se kuptojët ku shtet i përmendim më herët Thot Allahu e këtër Edhe i ngredur të deri të, e, deri të supët Ose deri të veshët Në më thanë në drejtim me dëbutën të veshëve Ngritja duarve në këtë mënyrë, du më thëmë duke i këthy suplakat ka kibla. Ngritja duarve në këtë mënyrë, namaz bahet në katër vende. Të kytë të kbirë, të kbirë i parë, du më thëmë që i thëmë të kbirë atëllë i hramë, me të cilin hi në namazë. Edhe vendi i dytë është për para rukusë, dhe thëmë për para shkuarjes në rukusë, kur thotë Allahu Ekparë edhe gjatë ngritjes prej lukuje, si dhe gjatë ngritjes prej të shëhudit të parë. Dëmë thëmë përket ka hadithe të vërtëtuar nga përnë a meri sallallahu alaihi wasallam. Pas të kbirit të parë, dëmë thëmë i ve duar të mbi, dëmë thëmë e ve dore në djatë mbi të majtën. Këtu ka thënë Allah, këtu ka thënë, Autori Allahu e Mëshiroft Përmi kërthis Ose nën kërthis Ose nën bëjoks Dëtë të këto janë mendime Të gjitha që transmitohen Në dhejbin Hambeli Mirë po Për dhanin e duarve nën kërthis Nën këthis Dëmë thëndë Ka një hadith Që transmitohet nga Alië u radhi Allahu anhu mirpajës hadith e tepëri dobt që i thon munker do të thon munker e, hadith daif, i dobët që kundërsohet me hadith sahi do të thon me hadith të vërtetë edhe që që hadithi është munker edhe në aspektin e sanedit zinxhirit transmetuesve edhe në aspekt të metnit do të thon të tekstit të hadithit pra përveç këtij argumenti nuk ka ndë një argument që e forcon atë se du, se është e llicshme namazmi vendurt në në në, në kartiz. Ata që kan thon mbi thez gjithashtu bazohen në hadithat e përgjithshme e, ose në haditho që njëri me tjetrin njëri tjetrin e komentojnë dhe përfundimi është se duhet duart vihen në Gjokës, vëllahu alëm Pra dhjakë të mbitë majten Përket nuk ka kundrështim Edhe Pasaj thot Subhaneke Allahumma Wabi hamdike, wa të dara kësmuke Wa të ala gjadduke Wa la ilahe gajruk Thot kjo është një prejdua dhe Që quen dua U listiftah Duate ose lutjet Për hyrje në namaz Ose të hapjes së namazit Kjo është e transmitume dhe është e vërtetume pa marë para si se disa kanë thanë se është daif hadithi që e transmiton të tab mirë po ka haditha që forcojnë njën i tjetrin edhe ma e pakta që mund të thuet se hadith, këta haditha që e transmiton këtë dua janë hasen ligajrihi pra ma e pakta që janë, dhe më thënë, direkt nga peng Ameri, sallallahu a më sallam. Kurse ka hadith që transmiton në muslimi dhe në të tjerë, nga Ameri, rrëdhjallahu anhu, se aja ka thëmë këtë dua, të thëtë më ukufë, hadith më ukufë. Si do qoftë, kjo dua është vërtetume edhe kjo, këtë e logaritin djetartë prej duave më të vlefshme, ose dua më të vlefshme për istiftarë. e gjithashtu ka ato të tjera të transmetuara që janë sahih. Pastaj bën ta'awudh. Kursa ta'awudh e thon fialës: a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Është një çast kërkimit mbrojtjes prej shejtanit. Pastaj e thot besmela, kurse besmela është bismillahirrahmanirrahim. Pas kësaj lexon surën al-Fatiha. Pastaj e, pas surës Al-Fatiha, është sunnet në dy rekate të para në namazet e, që janë me 4 rekate ose me 3 rekate. Pra, domethënë namazi që është me dy rekate lexon të dy rekatet, kurse ato që janë me 3 ose me 4, domethënë se në dy rekatet e para. Pas surës Fati a lexon një tjetër surë, dhe është më Ma thë sunetit që tjetë surja e plot, jo një pjesë e surës, ose disa ajete, po sunet është që tjetë surja nga filimi dhe rinë fund. Edhe atë, në namazin e sabahut, ledzojmë nga surët e gjata të Mufassalit. Dëmë thënë pjesë e kuranit, kuranin dajet në, dëmë thënë, disa format të ndarjes, pa ja që është më një burë pastë do të thonë ndahet në me shtatë të tual, do të thonë shtatë surrat e gjata, atë janë shtatë të parat, do të thonë pas surres Fatiha, do të thonë deri te surja 8, mirë po, aty përfshihet edhe surja 9, surja Tauba, sepse nuk ka bismillah që ndan prej surres Enfal. Do thonë nga surja Bekare deri te surja Tauba, që u janë shtatë surrat e Gjata. Pastaj vin elmi unë, dhe më thonë, surët që kanë një cimë ajete, edhe më shumë, ose që kanë rëth një cimë ajete, më pako se më shumë, dhe më thonë rëth një cimë ajeteve. Pastaj surët që quhen metheni, dhe më thonë të përseritura, dhe thotë në ato surë përseritën ato dispozitat shumë ose tregimet, më thënë përseritën në disa suret, njetat tregimet dhe të njetat norma qëriatit ato e quen të përseritura el metheni edhe pjesa e katër quhet mufessal dhe më thënë se i ka ndarje që të thët mufessal dhe të thët i ndarë ose i detajuar sepse i ka suret më të shkurta, dhe më thënë ndarje e surave është me shpesh edhe ndarja e jetesës më spes, në kontekstin e jetës më të skuqta, e kjo mufassal, dashnë gasuriyat kaf deri te surja nas. ë pastaj ky mufassali, do të them kjo pjesë nga surja kaf deri te surja, surja, surja nas, ndahet në 3 pjesë, tiwalul mufassal, do të them të ghatat të mufasalit, ato janë nga surja kaf deri te Surja nebe. Pasë janë, nga surja nebe, dheri të surja duha, janë eusatul mufassal, dhe më thënë surët mesme të mufassali, edhe nga surja duha, dheri të surja nësë, jan, janë të shkurtët. Do më thënë, jemi të lecimi pas surës fatiha. Dhe më thënë, pas surës fatiha, ndër katet e para është sunet të mëlexoë edhe një sure tjetër. I sure. ë në këtë mënyrë në, sure, në, në namazin e sabahut është sunet të mëlexoë prej sureve të gjata të pjesës mufassal. Apo në namazin e akşamit është sunet të mëlexoë prej sureve të shkurta të pjesës mufassal. Edhe në namazet tjera lexohet prej të mesmeve. Prej të mesmëve. <coughs> Edhe në namazët që falen natën, sunet është me ledhu me za. Ato janë, dhe më tanë, e, tre namazë, prej namazë e farës. Edhe tjera, atë atë që falen natën është e, sunet me za, kurse ata që falen ditën, falen pa za. Me përjahtëtim, a ka përjahtëtim, preksaj. Dëmë thënë përveç namazit Gjumas, i cili falet ditën, për falet Meza. Namazit Bajrame dhe, namazit Kusufit, Eklipsit, dëmë thënë zanjes dilit, namazit i Istiskas, qëka është Istiska? Kërkim i Shihut, namazit dëmë thënë për kërkim të Shihut. Edhe aj falet Meza. Dëmë thënë, këto namazit që falen ditën Falet me za për ndryshe, ditën falet pa za, kërse natën me za. <coughs> Pastaj, ban të këbirë, më thëmë të këbirë, jështë thanja Allahu Akbar, se shumë njerës i kam gjëgju se të këbirë i thonë ngritje së duarve. Më thëmë thonë, këjë falet me të këbirë, këjë falet pa të këbirë, më në realitet krejtë falet me të këbirë, askus nuk falet pa të këbirë. Po, dikush ingre dhurt gjatë të kbira, dikush nuk ingre. E, dhe më thanë, banë të kbira dhe shkonë në ruku, edhe thanë, për para ruku se sunet edhe, mi ngritë dhurt. Edhe dhurt vihen në gjujnë, ose në, biju, than, në kapën në gjujtë, duke e drejtu shpinën e, edhe kokën, dhe më thanë, në një nivelë unë qos thua subhanar rabbiyal azim edhe përsëritet kjo do të thon sunet është më pak të mëspakt të 3 herë mirë po dhe edhe më shumë edhe edhe më pak do të thon ajo që është obligim është një herë më thon subhanar rabbiyal azim <coughs> e përveç këti dhikrë ka edhe të tjera që bëhen në ruku si personë Subhane Rabbi Al-Azim wa bihamdi i Subhaneke Allahume Rabbana wa bihamdika Allahume Fili dhe të tjera edhe ato janë mirë dhe më tanë mishtu pas të më falëni dhe më tanë përseritjen pra përserisa dhe njëher Subhane Rabbi Al-Azim është wajib obligim të thuhet njëher kur dhe tre her është sunat Ma shumën e gabova, se ma shumën nuk thuet se treherë. Nuk ka, du më thëndë, një argument me thëndë, ma shumë se treherë. Po ka dhe dhikre tjera këto që i përmendëm. Wallahu alam. Pas taj, du më thëndë, njeri ju e ngre kokën, du ka thëndë, Semi Allahu limen hamide. Këtu gjithashtu autoritë, Rahim e Allah, për atë që është imam, ose për atë që falet vetë. Du thëndë, duhet me thëndë kurse edhaj che ost imam edhaj che falet vet eva che falet me imam thon rabbana wa lakal hamd avek jo ste aja che ost obbligim pa lejo ost edhe hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda mil al sama'i wa mil al ardhi wa mil wa mil amasei fo mil amasei temse'in baad ekstomarad tot qe jan dikre che thuen kan E fjallën se mi Allahu li men Hamideh, pra, e kemi përmendit edhe tjetër herë, se e, shumë djetar janë të mëndimit se e thot veç imami, kurse gjëmati jo, edhe e thot aj që falet vetë. Por, nuk ka diçka e, të sigurët që e veçorën. Në argumenti që e përmendit nuk është, si thonë, eksplicit, dhe më thënë i drejt për drejt se nuk duhet me thamë që mati, vëllahu a'le. Edhe, du më thënë pasë qëndrimit në kambë, edhe pasë thënë e, prasemi Allahu li me në hamide, thuhet gjatë ngritjes nga rëkuja dheri në kambë, kurse rabbena e velek elhamdë edhe tjerat, thuhën në kambë, du më thënë duke qëndru në kambë. Pasë tajë bëndë sejtë dhe në shtatë, Pies, në shtatë gjyntyros, në shtatë eshtra, si ka thamë për nga meri sallallahu aleyhi vësallam, umirtu e nësë gjude ala sebahti aadhum, dëmë thënë jam i urdhruar të bëjsejtë në shtatë eshtra. Ala lë gjëbëha, wa ashara bëjedi hi ila enfi, dë thotë një bal, në bal, dëmë thënë edhe ka ba me shenë ka hunda, dëmë thënë hunda dhe bali duhet të prekin sejde si një ashtë përmendëm. Vel kefejn dhe dy duartë, dhe më thëmë të shuklakat, var rukë betejn dhe dy gjundë vë atrafë lë kademën dhe gjishtat e kamëdë. Më të fëkun alejhi, dhe më thëmë të në të nësëmetën Bukhari dhe muslimi. Edhe në sejde thëtë Subhëana Rabbia l-Ala, pasta i bandë të këbir, edhe ulet në kamëdën e majtë, kurse kam bënë t'jadhtë, e mbaën drejtë, duke i drejtu gishtat kakibla. Kësaj ullje i thonë iftirash. Dhe në këtë mënyr, ullet në të gjitha ulljet në mas, dhe më thonë edhe ullja nërmjet dy sejshdëve, edhe ullja mas sejshdëve, që është, që thonë disa djetarës në sunet, dhe më thonë, përparan ngritjes për rekatin tjetër, Edhe ullja të shëhudit të parë është kështu, iftirash, një thujet. Më thëmë duke ullë me trupë mbi këmbën e majtë, kurse këmbën e djadë të mba drejtë me gjishtat e këthyjrë ka kibla. E, me përjaqëtim të, të shëhudit të fundit, nëse namazi në ka dy të shëhude, më thëmë ka tërë e katër e katër e katër, atëhere ullët në mënyrë që i thuhet të vërruk. Në më thëmë, këto duhet mi mba të mendë, dhe termet. E, si i bëhet të vërruki, bëhet duke ullë në tokë, kurse kamë bëne majtë, duke e nëzirë, në më thëmë, jashtë trupit, nëm kamë bëne djatë. Në, djat. në ullën mes dëseshtëve, thuhet rabbi këfirli, rabbi këfili, uh, kjo është me pak të që thuet, ka edhe tjera, Allahume këfili, u arhamni, u ahdini, u e gjëburni, u aafini, u arzukni, u arfa'ni. Pasaj, shkon sejtën e dytë sigurën të përëm, pra edhe këtu të përmendim se uh, gishtar duhet të uh, prekin të, më thënë, pjesa e post me gishtave të kanë dhe, më thënë, duhet të jenë drejtu ka kibla. Pjesa e post me më prejkë në tokë, a gjishtat tjenë drehtun ka kibla. Më thënë, jo me mbetë, Milan kam të ashtu si ke qenë në ulljen mësë dy seshdeve, po duhet mi drehtu prapë kam cikur në seshde në parë. Pastaj ngrihet për rekatin tjetër, duke ba të këbir, edhe duke unë bështet në grusta në rekatin e dytë, e fal sigurisht rekatin e parë. Do të them, kështu kur thuhet sigurisht rekatin e parë, është për qëllim për veprat e namazit, kurse sa i përket leximit, nëm thon duaja e istiftahet thuhet vetëm rekatin e parë, kurse rekatet e tjera nuk përsëriten. E pas rekati i dyt, ulet për tashahhud. Kurse tashahhudin, si thuhet tho ajo që është më e tanë transmetuar në Bukhari dhe Muslima dhe më e njohura at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh eva nesa namazika direkatë, vazhdon me selavatet. Nëse ka më më tepër, atëherë bën tekbir edhe ngre dhurt për pra të usanet. Edhe ngrihet për rekatin e tretë. Edhe rekate të tjera të tretin edhe të katërtin e fal vetëm me surën El Fatiha, kurse veprat tjera dhe fjalët tjera që gjat pra veprave të rekatit janë të njëjta. Pasta i ullet për të shahudin e fundit, edhe dëmë thëmë të shahudin e fundit thuet njëjtë sigur i pari, <coughs> për shtohet salavati, sigur që ka thamë, salavatet janë <coughs> Allahumme salli ala Muhammedim wa ala Ali Muhammed, keman sallajta ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahima, innaka hamidun me gjidë, و بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ا kjo do me thon salavatit ose si thon dietart do me thon pjesa e para e salavatit ajo qes vetem allahumma salli ala muhammedin wa ala ali muhammed darita innaka hamidum majid as rukun te duhet patjetër Dëmë thënë, pa të namazi nuk plëcohet. E tjera të masë kësaj janë suneta. Me përjaqtim se disa djetarë kanë thonë edhe për e, atë duanë që është kërkim i mbrojtjes për 4 gjana. Kanë thonë se është e, e, wajib. <coughs> Ajo është, dëmë thënë, ka format ndryshme këtu, autorje ka përmendë këtë. E a u dhu billahi min adhabi gjehennem vëmin adhabil qabrë, vëmin fitnët i l-mahjëa vë l-mëmatë, vëmin fitnët i l-mësih i l-dëgjallë. Edhe ka edhe formë atjera. Kjo ësë një prejmat lejta. Pas kësaj, nështë sunet që njeriju të lutët Allahu të shka të doje. Dhe më tanë mundët me lutë Allahot me zdo loj lutje për të cilën ka nevoj, pau kufizu me diçka prej lutjeve të sunetit. Mir pak ka dhe lutjet të shumta që janë sunet, që treguohen për në fund namazit, edhe mësimi i ty ne është më i preferuar. <coughs> Pastaj i jep selam nga ana e djathtë, edhe nga ana e majt duke thënë assalamu alejkum wa rahmatullah. Qet do të them siç është transmetuar në hadithin e wa ibn Hudhri, që transmeton Abu Dawud. Pre këtynve që u përmendem Ka shtylla Që janë fjal Edhe shtylla që janë vepra Thot shtylla që janë fjal Janë të këbiri i par Ledzimi i surës fatiha Edhe të shëhudi I fundit Thasht gjithashtu Si thonë shumë djetarë dhe Salavati Pasaj edhe selamit U thonë dhe nja selamit për me dalë kënamazit. Këto janë stfylla fjalë. Kurse veprat këto që u përmendën, të gjitha janë stfylla me përjashtim të të shahudit par, a uajjim, edhe, e, atyne të parë, ai është wadhib. Ebë aty ne fjalë të po do të them e përmendëm këto styllat fjalë që janë. Të tjerat nuk janë stylla. ë kurse të gjitha veprat që u përmendën janë styll, përveç të seudit par, kurse fjalë të tjera person se janë tekbirat jashtë tekbirit par, do të them tekbirat e kalimit prej një stylle në një styll tjetër. Si dha fjala subhana rabbial adhim në ruku, subhana rabbial a'la në sejdë rabbi gëfirli me së dësejtëve, janë vazhjibë, nga njëherë. Kurca ajo që shtohet pas të të nëhe, është sunetë. Fjala asemi Allahu dhe men hamida është vazhjibë gjithashtu. Rabba na velëke alhamd gjithashtu. Dë thotë këto vazhjibë, nëse njerë ju harronë, dë thotë ihiqët obligimi i, i këryërisë të tëne, edhe zavendësojnë me se visejtë, se gjtë të sehum. Gjithashtu e dhe nëse njëri ju nuk e di se duhet mi thonë ato, ose nuk i di mi thonë ato. Në më thanë ka dikush që më ndonë se nuk janë vajib, dikush nuk di mi Shqiptu, përshëmë posa ka mësu, e kam sun në manzin, posa ka i një islam, e kështu në rad, atëherë i largohen këto obligime. Kurse rukënët, nuk largohen as me harres, as me ignorancë, as me qëllim, do ja të thonë lanija e ndonjë nitë piktynë e rukneve, po pa më parësisht as me harres ose pse nuk i di, ose me qëllim, do të thotë se e, namazi nuk është i plot. E, ka përjashtim këtu gjithashtu te surja El-Fatiha. Nëse dikush po sakahin në Islam një dhe nuk e dhi surën Fatiha mundet me falë namazin edhe në vend surës Fatiha më thonë Subhan Allahi, Valhamdulillahi, wa La Ilahi, La Allah, Wallahu Ekber më thonë ato janë fjallë që mësojnë ma më shpejt mirë po në kohë samat shkurt që është mund e mund shpe duhet të mësojë surën Fatiha përveç këty nëve që ka janë rukën e dhe vazjipe të tjera të janë sënete dhe primi i sunetet e namaz është më e plot për namazin edhe më e vlefshme, por nuk prish nëse lihen, ato nuk e prish në namazin. Tjetër rukën, përveç këtyre që u përmendem, ka dhe tjera. Ati një judenja. Për cilën shumë diskutojmë për imamat to me kësumë e ratë, aja është qëtsia gjatë kryerje se ruknelle. C. ëh Dhe ju, do të them gjith, të gjitha ato gjithashtu edhe raditja as rruken, a do të konsumojmë. A do ju? Edhe raditja as rruken. Më thanë nuk mundes me bë 16 zan për paraqit kus ose diçka ngjashme. ëh Për të gjitha këto, argumentë është hadithi që që vetë hadithi ati që është falë keqë, në transmetun nga e buhureve, radiallan, anhu, që i tregon se dikush është falë, e për nga meri sallallahu alim sallim, e ka këthit dyherë, duke thënë se nuk je falë, dherë i sa i ka thënë më pësë, e atëherë për nga meri sallallahu alim sallim i ka thënë, i dha kumë të ilas salati fë esbi gil vudu, dhe më thënë, abdasin plot thum mesteqbil alqibla pastai ktheu ka kibla fakabbir edhe ban bay takbir thui allahu akbar thum qra ma taysara me ak men alquran pastai lezho çka mundes prej kuranit kur centrametim tjetër thuhet pastai lezho surren fatha e pastai çka mundes prej kuranit thum rka hatta tatma in rakian pastai të shkon rrëku, dërisa të qëtësohesh në rrëku. Thumër faqë, hëtta tahtë edhe kaimen, pas të i ngrihu, dërisa të drejtohesh mëkam. Thumës gjudë, hëtta të të me inë në sëgjiden, pas të i bajë sëgjde, dërisa të qëtësohesh në sëgjde, thumër faqë, hëtta të të me inë në gjalisen, pas të i ngrihu, dërisa të qëtësohesh ullur, Thumës gjutë hatë atët me imë në sejgjidën, pastaj bëjë sejgjde, derisat që, që të sohesht në sejgjde. Thumë me fëral dhalike, fi salatike kulliha, pastaj bëjë këta në të gjita dhe të të trekatë tjera të namazit. Në gjithashtu për nga meri, sëllallahu hafë, këj hadith ishte muttefe kun alaihi, mu thanë, në transvetojnë Bukhariu dhe mutane, Bukhari muslimi. E, në tjetër hadith, në tjetër hadith, Gjithashtu transmetohet të Bukhariu e muslimi, mirpo Ket pjesë të këtë këtë e transmetohet Vëtëm Bukhariu dhe jo muslimi Këka thamë fënë nëri sallallallahu ahtë në salim Sallu ke në rëjtu mumi u salli Dhe më të në faluni Siqë më këni parë mua dhuke u falur Pas në barimit namazid Njerju dhe më të duhet me banj istigfar treher Në stakfirullah dhe këto janë të gjitha sunnetët dhëmë thënë pas për fundimit namazit dhe dhe dhe të fjallë për namazin farz dhëmë thënë për namazit e abliguara fëtë të rëherës të gëfirullah pas të jëllahu mënë të sëlamu mëminkë sëlam të bërëk të jëllë dhe l-gjelali vë l-ikram edhe tjërat dhikre që janë të njohu rësikur la ilaha illallahu wahdahu la sharika la ilaha illallahu wahdahu la sharika la La ilahe illa Allah, wa la na'budu illa iyyah, lahu al-ni'matu, wa lahu al-fablu, wa lahu al-thana'u al-hasan. La ilahe illa Allah, mukhlusina, lahu al-dina, wa lahu kalib al-kaafirun. Pashtet uh, t'ot, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tredet et rihar, duke iplatsu, me, uh, num t'an d'baha nandhita nand, dha platsu e nishint me, la ilahe illa Allah, wa ahdahu, la sharika, la lahu al-mulku, wa lahu alhamdu, wa huwa ala kulli shayn qadir. du më thëmë në obligime të namazit i di namazet obligime i di se cili pas namazet obligime ma dvlefshme prej prej namazet na file jan e, këtu nuk e ka përmend se duhet në ratë të partë përmendet namazit i vitrit këtu nuk e ka përmendet pastaj namazet e rregullta, domethën sunetet e rregullta që quhen sunen urrabit. Edhe ato, domethën për aty ne 10 janë më të vlefshme, ato që janë përmendur në hadithin e Abdullah ibn Amerit radhiyallahu anhuma, i cili ka thënë hafithtu ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 10 rak'at. Do thotë كمبايتمنت بري پیغمبري صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر من ضمن 2 ركعات قبل فرض الظهر ركعتين بعدها هذو 2 باس ركعتين بعد المغرب في بيته 2 ركعات باس اكسامت من السبنتي Wa rrëkë ateni ba'de l'ishe fi bejtihi, edhe dyre kate pas jatësis në shtëpina ti. Wa rrëkë ateni qëbële l'fëgjër, edhe dyre kate për para sabahut. Mutt të fekun alajihin, të më thamë, të nësë me thamë Bukharil dhe muslimin. Pra këto janë namazet më të vlefshme, në file, tre të cilave gjithashtu më të vlefshme janë ato dyre kate për para namazit të sabahut. Si jam bashkë me namazinë vitrit. Ktu vjen me radh tema tjetër, që është e seçës për harres, service says this, seçës për lexim, edhe seçës për falënderim. Domethën seçja e harresës kur bëhet, nëse Njeri ju shtonë në namaz diçka që është prej vetrave të namazit Përse mu nëse shtonë edhe një ruku, ose edhe një seqte, ose edhe një rakjat të pëllot Dhe mu thërë nëse shtonë me haves, atëherë të të të bën se, se viseqte Ose la mangët diçka prej atyre që u përmendin Nëse kalen, ajo që e kalen mangët është rukën, atëherë duhet të bajë atë rukën, të kthehet dhe më thënë të bajë, edhe pas të ta i bënë sejtë dhe për ta. Nëse le një obligim, atëherë thamë se obligimi bje, vetëm bënë sejtë dhe për ta. Gjithashtu edhe nëse dyson, a i ka thallë, përshme mund të tri ose katër rekyate, atëherë, dhe më thanë, mundohet të gjej se cila është e sakta, e ka falët tri ose katër, nëse nuk mundet, atëherë e banë matë sigurëtën, dhe më thanë, nëmërin matë vogël, edhe vazhdanë namazin, edhe banë sejtë dhe për sehu, për harres. Êshtë dë vërtetun hadith se për nga meri sallallahu a.sallem, nuk e ka banu ljen e parë, edhe du më thënë e ka vazhdu namazin për ka bëhë se visejtë gjithashtu kanë hadithe që i ka ndohë me nga meri qëllë Allah ka dhënë selam në rekatin e, e dytë namazin e drejkës edhe namazin e këndis du më thënë i ka ndohë njëher edhe kur ja kanë kujtu i ka vazhdu edhe dyre kjate pas taj ka bëhë sejtë se visejtë Njëherë ka falë namazin e drejtës 5 rekjate, edhe i kanë thonë ashtu namazin, kanë thonë si ashtu, ka, ka thonë për nga meri sallallahu a.s.m. si ashtu, i kanë thonë i falë e 5 rekjate, atëherë ka bo vetëm dëseshte, dhe më thonë edhe kjo është mutë të fëkunarehi. Edhe ka thonë për nga meri sallallahu a.s.m. në hadith që e transmitojnë Ahmedi e dhe Muslimin, i dhe shëkë ke ahadukumë fisalat e themse dyshom dikush prej us në namazin e tij fëllë më drej kem salla a 3 apo 4 do të thotë nuk e di se sa ka fal a 3 apo 4 fëllët rahi shek ul e bni ala ma ala ma istaiqam domthon let alaj e dyshimin dhe let vazhdoje sipas asaj që është i bindur thumë yesh judu 7 sejtete në pab le ajni usalim pastaj domthon dvaje 2 sejtë për para Se me dhanë selam Fe in kane salla khëmsen Shfejne lehu salatehu Dhe më thënë në se i ka falë 5 Atheher, këtër dësejtë dhe kanë bëtë shift Numërin e rëkjateve Ve in kane salla temamen Kane ta të rëgjimen lë shëjtan Dhe më thënë në se i ka falë tamam Katër rëkjate Pra eh, këtër dësejtë dhe vetëme hidrojnë shëjtanën Edhe sipas argumenteve që përmenden për aktosin se a bën para selamit apo pas selamit, ka disa dietarë që kanë thonë që bën vetëm pas selamit, disa kanë thonë që bën vetëm para selamit. Autor i thotë se lejohet të bëh para selamit ose pas selamit, do të thonë nuk ka dallim. Kurse disa dietarë duke i analizuar të gjitha argumentet kanë thënë se përgjdo mangësi në namaz, seqdja e haresës bëhet për para selamit, kurse përgjdo për shtes bëhet pas selamit. Ashtë e lejtë për për përmajt men, insha Allah. <coughs> Kjo ishte shkurtimi saj përket seqdja e për haresës, ose seqdja të sehwi, ose të neshtë që një e të sevi seqdja. E është edhe një sëgjde që quhet sëgjde t'u t'ilavë, dëmë thënë, sëgjde e ledzimit. Ejo është në ajetet, dëmë thënë, nëse kalon me ledzim në ajetet që urdhrojnë nëse përmendit sëgjde. Ajë njeri që është duke ledzu kuran, ose ajë që është duke e ndëgju, dëmë thënë, kur përmendit e, njëa prea ty në e 14 ajetetve, është thunet me bëhë sëgjde edhe në qofëse është namaz, gjithashtu është sënet, edhe nëse është jashtë namazit, është sënet. Kjo është e qarë. <coughs> Sa i përket seqdes të falenderimit, më thëna jo bahët, kjo përmendet këtu me këto lojet e seqdove, me gjithëse nuk ka lidhje me namazin. Pra, tri seqde. Seqdja e herresës ka lidhja veç me namazin. Seqdja e ledzimit mundet ndodhë edhe namazet dhe jashtë namazit, kurse seçdheja e falenderimit bëhet vetëm jashtë namazit. Aja bëhet kur dikujt i përsëritet një e mirë, ose i vjen një e mirë që nuk e ka pas, ose i largohet një e okay, keqe që, që ka shpresu i largohet. Atere duhet me bës seçdhe, me falenderu Allahun së panu të halët më të më pratë mirësi. Edhe seçdheja e falenderimit e ka dispozitën një soi sigur sesa e leximit pra është sunet mustahab më thanë preferuar wallahu adama sallallahu alaihi wa sallam alihi wa rasulih nabina muhammed